Книга Суддів Розділ 10 Після Авімелеха виступив на рятунок Ізраїля Тола, син Пуа, сина Додо, з коліна із Сахара. Він жив у Шамірі, на горах Ефраїмських. Судив він Ізраїля 23 роки, і коли помер... Поховано його в Шамірі. Після нього виступив Яїр з Гілеаду і судив Ізраїля 22 роки. Було в нього 30 синів, що їздили на 30 ослах, і були в них 30 міст, що й досі звуться Яїрові містечка. Лежали вони в Гілеад краю. Коли ж помер Яїр, поховано його в Камоні. Та сини Ізраїля знову вчинили те, що не до вподоби Господові, і запопалися служити Ваалам і Астартам, богам Арамійським, богам Сидонським, богам Моавським, богам синів Амона та богам філистимлянським, і покинули Господа, і йому не служили. Тим і запалав гнів Господній на Ізраїля, і він віддав їх до рук філистимлян. Та синам Амона. І утискали вони і гнобили тяжко синів Ізраїля Вісімнадцять років Усіх синів Ізраїля Потім Боці Йордану Землі Аморійській, що в Гілеаді До того ж іще перейшли сини Амона Йордан Щоб воювати з Юдою, Веніямином Та домом Ефраїма Так що Ізраїлові стало дуже скрутно тоді сини Ізраїля зняли голос до Господа, кажучи, «Согрішили ми проти тебе, бо покинули нашого Бога і служили Ваалові». І відказав Господь синам Ізраїля, «Хіба мені не однаково легко спасти вас з рук синів Амона та Філистимлян, як і з рук єгиптян та Аморіїв, коли Сидонії...» а малики тяни і мідіяни вас гнобили і викликали до мене, то я спас вас із рук їхніх. Та ви покинули мене, щоб служити чужим богам. Зате не буду я вас уже більше рятувати. Ідіть, кличте тих богів, що вибрали собі. Нехай вони вас врятують під час вашої скрути. Тоді сини Ізраїля промовили до Господа. «Провинились ми! Чини з нами все, що хочеш, тільки визволь нас тепер!» Тоді повикидали чужих богів з посеред себе і стали служити Господові, і не стерпів він більше злиднів Ізраїля. Зібралися сини Амона та й отаборились у Гілеаді, зібрались і сини Ізраїля та й стали обозом коло Міцпи. Тоді народ, старший в Гілеаді, Сказали один до одного, хто розпочне війну з синами Амона, той і буде головою над мешканцями Гілеаду.